Bratři, milé sestry, základem dnešního kázání je oddíl z proroka Izajáše z druhé kapitoly. Slovo, který Izajáš syn Amosov, viděl u Judsku a Jeruzalému. I stane se v posledních dnech, že hora hospodinova domu bude pevně stát jako předný zhor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budu k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou pojďte a vystupme na horu gospodinovu do domu Boha Jakobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Nebot ze Sionu vyjde zákon a hospodinovo slovo z Jeruzaléma a bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svakopí ve vinářské nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit v boji. Pojďte do Jákobů a chodme v hospodinově světle. Tolik z proroka Izajáše. Národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji. Tak je to z jiného světa Minulém týdnu Rusko převzalo předsednictví v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů právě v tom mezinárodním grémiu, který má v popisu práce bránit těm ozbrojeným válkám, sformovat dohodu, aby se váleční konflikty odkončily. No a to předsednictvo začalo podle očekávání od největší mezinárodní organizace, která byla založena právě po druhé světové válce, jako naděje, že to se nebude opakovat. V budoucnosti se najdou národy společnou cestou bez násilí a v míru ta naděje se dneska srovná rovná skonulé. A evropští politici schání finanční prostředky pro válku proti Rusku a na technické a personální rozšířený armád. Otevřený politici říkají svým voličům, že připravují válku že nemusí teprve vypuknout, ale že už vlastně začalo. A ve školách se má vrátit předmět, který připravuje děti na službu ve válce. Národ proti národu nepodzvihne meč a už se nebudou učit boji. To, co jsme zčetli z Bible, zdá se, není z toho světa, ale z vás, milí bratři, milé sestry, že je to slovo pro tento svět. Slovo o Judsku a Jeruzalému jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amosův. Slovo Boží který prorok od hospodina přijímá, je současně viděný. To je to první, co tady čteme. Slovo viděl. Není tedy pouze slyšet, ale také vidět. Slovo vize se mezi námi v posledních letech stalo módným výrazem. Každý má svoji vizi, nebo má svou vizi mít. Dneska každý to má. Týká se to jednotlivce i společenství podniky a dokonce celý národ. Když nemáme vizi, pak nebudeme úspěšní, tak nás zanikneme. Všude v zemi, v každém podniku probíhají manažerská školení a učí se lidi, jak zjistit, definovat dlouhodobé cíly, jak sledovat je, jak pracovat obětavě v prospěch jejich podniků, v prospěchu národů. Je to až legračně, že ten náš moderní kapitalismus nás učí plánované hospodářství. Manažéři se učí Důslednost dlouhodobě plánovat a odvodit z těch cílů konkrétní úkoly pro nešek. Kdo neplánuje, zaostává a zanikne. To neznamená, že to plánování musí být udržitelně. To bohužel není. Ale plánování vizi jsou důležitý. To je pravda. I když to někdy je až směšně, že lidi předstírají vizi, který sahají jenom až ke špičce vlastního nosu. Vlastně je to rozumě a prakticky musíš vidět dál. A zvlášť Milí bratři, milí sestry, to platí pro křesťany. Nebo Ježíš řekl, když vede slepý, slepého oba spadnou do jámy, tak my máme vidět dál. A co s tím viděným proroka Izajáše? Překují své meče v radlici a sva kopy ve vinářské noze, národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit bojí. Cíl je to opravdu krásný, všechny ho sdílíme, ale uvědomujeme si, že praktická proveditelnost je asi nulová, že? Můžeme se tam vůbec nikdy dostat. Máme tu před sebou nejnádhernější vizi o budoucno vládu, míru a spravedlnosti, ale je vůbec reálná. Nemusíme mít reálná, reálné vizi. A právě o tuto otázku zde je. Nejde jenom o to, co vidí prorok Izajáš, po čem touží on. Ale jde o to, co bude vidět pro všechny, pro všechny národy. Tématem tohoto výroku je, že Boží hora si on, bude viditelná pro všechny. Boží hora bude vidět v celém světě a všechny národy se k němu chtějí Dostat. I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát, jako z hor, a bude vyvýšena na všechna návrší. Bibli jsou hlavně dvě významné hory. První hora je hospodino, Hospodinova je Sinaj, uprostřed pouště, kde Mojžíš od Boha přijal zákon. Soubor přikázání, která božímu lidu slouží jako životní orientaci. Druhá hora hospodinova je Sion v Jeruzalémě, tam, kde stojí chrám, dům hospodinů a Jeruzalémský chrám je Boží příbytek na zemi. Místo bohoslužby, ale také místo soudu. Kněží mají také úkol soudit lid podle Božího zákona. Tyto dvě hory jsou nejvýznamnější pro Izrael, ano, ale pro národy? Hora Sion, na kterém stojí jeruzalemský chrám, zdaleka není nejvyšší hora v okolí. Jak to, že má být vidět do konce až ke konci světa? To by muselo nejprve dojít k velkému zemětřesení ke geologickému přesunu, než tato hora bude vidět do dálky. Bude nejprve nějakým zázračným způsobem povznesená na horu, aby byla opravdu všude vidět? A podobně je to v případě Sinajské hory, pokud zohledňujeme to, co ona hora označuje, o platnosti zákona, o spravedlnost. Ten zákon v Izraele platí. Ale jinde? Čím vyšší nejaký kopec, tím větší autorita může narokovat. A hora nad vrcholí hor znamená obecné uznání v celém světě. Ano, Izájaš slyší slovo, které mluví o obecném uznání. Všichni jsou věřící, všichni věří v toho jednoho boha Izraele. A boží zákon budou znát nejen v Izraeli, ale v celém světě. Všichni národy budou uznávat morální autoritu, která pramení ze zjevení hospodinová na Takotázka Tak otázka tedy zní, jak mají národy dojít k názoru, že auskrechnit v Izrael má tuto vše spasitelnou pravdu, jak má získat boží lid církev takovou autoritu, která působí, že národy celého světa proudí do Jeruzalémia, že církev se stane mírotvůrcem? Taková vize církev jistě uplatnila. Někdy jednala v křike, křikem rozporu s nimi, ale někdy se snažila tvořit mír. Jeden z mých předchudců tady na táborské kazatelně, Bratufaraž Měřijovský, dlouho předsedal té křesťanské mírové konferenci, která vznikla po druhé světové válce jako pokus o smíření mezi národy, hlavně na začátku Němců a Čechu a potom se to rozšířilo. Církev, křesťany, kteří v té době fakt ještě nějaký významný vliv měli, musí něco dělat proti studené válci. Dneska ten vliv křesťanů v Čechách je hodně málo. Naše církev se píšni, když s některými senátory dělá nějaký seminář v Praze, v prostorách Senátu. A nemyslíme se, že je to v jiných západních zemích tak odlišné. Teď jsem slyšel zprávy Vlaslaslasovi, že ten kandidát na americký prez prezidenta Trump má skoro jednohlasnou podporu křesťanských církví, nebo aspoň těch konzervatívních církví. A to je člověk, který ani nechodí do kostela, ale stačí, když aspoň trochu e, reprezentuje tradici a přestane mu přitaká a ja, to je to je už potom celý jejich vliv. Církev jako mírotvůrce v dnešní době, jak to má fungovat? Jak to mělo tehdy fungovat? I kdyby byla svatá hora sebevyšší, to, že všichni národy budou uznávat jediného Boha, předpokládá ještě větší přesun a nikoliv geologický zázrak zemětřesený, ale morální zázrak. Kdo má přesvědčit pro národy o tom, že jedině hospodin je pravý Bůh? Je to třeba církev, která dělá tomuto bohu reklamu. Obávám se, že ani prorok Izajář tehdy neměl důvod k přehnanému optimismus, co se týká morální přesvědčivosti božího lidu. A když se dívám teď na špičku svého nosu, tedy na čece je, pak se mi často zdá, že my svým chováním, svými slovy skutky lidi spíš odrazujeme, než přitahujeme. Izajosová vizi naopak nemluví v první řadě o přitažlivosti Bohu nebo církvi, ale on mluví o tom, že pro národy přichází z vlastního rozhodnutí. Pro národy projevuji přirozený zájem. Budu proudit do Jeruzaléma, pout do chrámu s účelem, pojďte a vystupujme nahoru do hospodinov, do domu Boha Jakobova. Budu nás vyučovat podle svých cest a budu chodit po jeho stezkách. Budeme chodit po jeho stezkách. Oni sami, ty národy, chtějí se to dozvědět. Chtějí poznat šalom, mír a pokoj. Co je zajímá, není ona teologická otázka, který Bůh má pravdu, ale co jí zajímá je celá praktická otázka, jak to udělat, jak nastolit spravedlnost. Univerzální pravda se neprosazuje v podobě ideologického monopolu, ale tím, že národy sami pobírají rozumu. Pozor, ne víru tedy pře, převezmu od křesťanů, ale rozum. Bůh sám, to je to druhé rozhoduje, soudní pře. Měřidka, která platí v Izraeli, budou mít autoritu i pro jiný, i když třeba oni jsou nevěřící, ani se nemusí připojovat k náboženství Izraele, ale přesto uznávají zákon. To zní trochu jako Organizace spojených národů, že? Nebo jako ty pokusy zřídit, Nějaký mezinárodní tribunál, který může zakročit proti valečným zločinům. A nebo jako ty pokusy, třeba v Německu se to dělá, když nějaký valečný zločince uprchl do Německu a pobývá v této země, tak je možné ho obvinit před soudem. Zde ovšem, podle Izajáše, je to Bůh, který soudí nikoliv státy, který jdou jeden proti druhému. Ano, jde o Boží soud. Bůh a rozhodně v konfliktech, toto by bylo rozumně. Národy se nejenom zajímají, ale chtějí být souzeny. Tak to zní tady národy touží po řešení konfliktu které sami nezvládnou. Na to navazuje i Zajášova vize budoucnosti, videní míru a spravedlnosti. I překují své meče na radlice, sva kopy na vinářské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pro národu, nebudu se již cvičit v boji. Také samotné jméno toho města, kde je Boží hora, Jeruzalém, (hebrejsky Jirušalám, obsahuje pojem šalom, mír. Nejde o běžnou snahu nastolit bezpečnost tím, že zlikvidujeme souseda, ale o znemožnění války, o odstěnění příčin, k válek. K tomu patří odzbrojený A k tomu patří zabránění násilných mezinárodních konfliktů. Polita, politika, kde je dost velká autorita. Nebudou mít ani schopnost k válčení. To slyšme dneska, když usilujeme v našem státě o schopnost k válčení. Už nebude ani výcvik. Znemožněný válek. Je to pro dnešní dobu? Je to dlouhodobá víze asi, že? A Izajáš si, že je to v posledních dnech. Kdy budou Poslední dny. Kdy se tato vízi božího lidu, když se touhy celého lidstva splní, pak budou poslední dny. A v tom, milí bratři, milí svastry, vstupuje církev s tou jednou větu, kterou máme tady náhrad říct. Poslední doba už tu je. A ta stará víze se naplnilo, splnilo s Ježíšem. A nebo jinak většeno, ta hora, ke které putují všechny národy, ta hora, už je vidět. Ježíš lezl na horu a na té hoře kázal, učil své učeníky. Ve svém kázání na hoře Vyhlašuje jako druhý Mojžiš zákon. A svým učeníkům říká: Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Ježíš nám tedy vykládá to staré proroctví. A ještě říká víc, slyšeli jste, že bylo řečeno, otcům nezabíješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Přinášíš-li tedy svůj dár na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dár před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem potom teprve přijít a přines svůj dál. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal souci a soudce žalářníkovi a byl, by, byl bys určen, určen do vězení. To řekl Ježíš na té hoře. Je to zdánlivý nepatrný kopec, na kterém Ježíš oslovil své učetníky svým kázáním. Ne jeho geologické vlastnosti, ale mimořádný obsah z těchto slov Ježíšova nového zákona dělá z toho orientační bod v dějinách pro všechny národy. Boží království už tady je. To jsou ty poslední dny V tom smyslu, jak to říká Izajáš, pro mnoho lidí není ještě vidět, ale přece v Jiříši je na dosah rukou a toto vědí křesťany. Zůstává problém, jak se to má prosazovat. Kde je tak vysoká hora, která je všude vidět, kde jsou ty předpoklady, kde je ta moc, která říká, slovo míru a nutí pro národy k poslušnosti. Je to boží vláda ve společnosti a státu? Nebo bude to demokracie? Bylo potřeba pochopit, že vytíčení Sionu není geologický zázrak. Ježíšová autorita nespočívá v tom, že se podmaní celý svět jako úspěšní vládce. Ale v čem vlastně Spočívá Ježíšová autorita. Ježíšová hora není Sion, ale Gogota. Jiříšova autorita nespočívá v dobýváním světa, ale i z nejnižších míst na země je vidět jeho kříž. A to je ta křesťanská vize. Omlouvám se, žádný plán ovládání světa vám zde nemůžu nabídnout. Ale je to pravda. Tady na Ježíšové straně jsme, ať jsme pro národní nebo lidé, nebo křesťany. Církev je lid povolání, povolání, zvěstování právě této pravdy. Ježíš říká, že církev je město na hoře, ale ne církev má vládnout a soudit, nebo Bůh. Jde o Boží království, Bůh má soudit, ovšem církev nemůže být skrytá, když lidé se mají dívat na Boží horu. Lidé chtějí se učit. Čemu se mohou od křesťanů učit? Odpovědný. O Ježíšovi, o šalomu. A toto je víc než klid zbraní. To je dlouhodobá vízi. Pod vzorným úhlem uhle, věčnosti je jediné šalom nosný a rozumně a udržitelně. Umíme ho? Spíš se ještě dost učíme válčit. Spíš jsme teprve na začátku takového dlouhého putování. Lidi se dívají na nás, milí bratři, milí sestry. Žijeme podle Ježíšových přikázání. Žijeme podle vlastných vízy, podle sobectví, podle na nazisk. Co v konfliktech dokážeme? Dokážeme nechat soud Bohu? A teď nemluvím o ozbrojených válkách, mluvím o našich konfliktech. Dokážu si podřídit ve soudní pře rozhodnutí tohoto třetího? Má církev velet? Je potřeba boží diktatura? Bible nám poskytuje. Dostatečná měřitka. Není potřeba k tomu násilí, ale rozhodovat musí každý sám. Neznamená to omezený relativismus, lhostejnost, ale pokora, snášenlivost. Někteří se obávají, že všeobecná tolerance bude koncem nároku na. Víru v jedného Boha. Všichni pak už jen hledáme a už nikdo nic neví. Není to pravda? Dobře pochopená tolerance umí přesvědčit. Nemáme mít stejný odstup a všech na náboženství, ale máme se dívat na Ježíšov kříž. Existuje třeba víc kopců, ale jeden pán. Nemusíme to teologicky lidem vyprávět. Křesťany to mají řešit prakticky. Nejsou lepší než ostatní, nemají se povýšit nad ostatními. Zklamali v tom často, že chtěli vystupovat arrogantní odsoudit ostatný. A ty jisté by si nechala přesvědčit, ale ať se snažíme nebo nesnažíme naše morální dokonalost, ji nepřesvědčuje. Přesvědčovat ji může Ježíšův kříž. To je k přednost křesťanu, to je ta díjí víze, a Bůh byl v tom nekompromisně. Izajášová víze je zdálký, ale míří právě na tento Boží syn, že vydal sám sebe za nás. Kříž je v centru této víze. A kříž bude vidět všude Izajášová vize je zároveň vzdálená a blízká, tak blízká jako slovo, přímo zde. Zde je ona hora. S transcendentním Bohem se setkáváme v obyčejném člověku Ježíši. O tamtud je mír. Vize nespočívá v idei a v obraze, ale bez slovu, bez slovu, že Ježíš miluje. Pojďte domů Jákobů a chodme v hospodinové světli. Na konci se vrátí prorocké slovo zase k lidu Izrael. Stojme pod křížem. nechejme soud jemu. Odkáža, za, odkázejme lidi na Krista. To pomůže víc než naše plány. Plánujeme, ano, ale neplánujeme Vánoce, Velikonoce a díků vzdání. Plánujeme, že toto je Boží plán, že zde se naplnilo víze. Ještě jsme nedošli, jsme ještě na cestě. On nás na té cestě volá a posiluje, ale můžeme dojít. Dojít k tomu, co je dneska špatně vidět, ale přesto je to pravda. I překují své meče v radice a svá kopí ve vynářské nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit bojí.